Tosi tarina. Murtumaton. Elokuvateattereissa 30. tammikuuta. Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaisee oikein kunnolla. Ja nyt lähti! Numero yksi. Vesku. Vesku on loiri myös. Pa, pa, para, da, da. Ja että laiska. Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kulkaa pitäisi vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikä yhtään mitään. Kyllähän kulkaa saattaa esiintyä jossain substroppisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmöinen hosuminen ja touhottaminen kulkaa. Onko se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään komandittiyhtiö. No sekin, se kerran kulkaa ajoa tuhatta mutta myöhästö kuitenkin. Ja sitten tullessaan se jo turengissa ojaa. Mitä se on? semmoinen peli? Toiri on paskiksen spessu! Epäsiisti! Kuka? Oi herttileirisen tämän! kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus, ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelöpukuun. Meillä oli kompanijan päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamias se jonka ei nykyisin posti saa töistä muistaakseni, hän tuli kuulkaa ja se oli ihka uusi kirkaan vihreä ja piikarit. Mutta niin sille vaan hetkelle kävi, että jäi kiekosa neljänneksi. Mitä siihen sitten sanot? Joo, tosiaan tänään kosketaan sen kaikkein pyhimpään, kaikkein pyhin, mitä kaikki, kaikki pitävät py py pyhänä. Ihan jokainen, ihan sama, mistä päin maata, mikä on sosiaalinen status, mikä on ikä. Vesamatti loiri. Että ronkeli ronkkeli ruoan suhteen. <laughs> ei ole perää, ei ole perää kuunkaan. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan, mitä eteen kannetaan ja ihan uri Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen osso -pukki. Jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuotsuudessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini sekko ja tomatipyre ja kastike leikattuma. Mutta sitten kauheta kulkaa pahus sentään vaimo oli unohtanut tämän, tämän, tämän salvian pois. No eihän sitä sitten syönyt edes koistisen labradorin noutajakaan ja silti se tuli kamalan kipeeksi. Suomen ensimmäisiä Tuodaan ilmoitellaan jo saatboksin, että mi, pastikselle mikään ei ole pyhää. No pastiksella on pyhää se, että mikään ei ole pyhää. Se on pastikselle pyhää. Hyvää, arkia, hyvää arkipäivää. Kohta lähtee viikolla puhinkenteeseen. Heti soi. Pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, Tyynen Tyyne? Voi hyvän aikauksen Lauri herra! Bli, bim, bim, bim, bim, bim. Mä oon täyttää seks vuotta, silti ajassa riittää vielä virtaa ensi viikolla reettuspessu Hmm, harkitaan. Mä oon miettinyt, siis mä oon monessa sanonut, että reettuspessuun voisi tulla reetun itse paikan päälle Mutta sehän on talvet ilmeisesti Kanarialla, niin Tehänpä Sehän on reetun kanssa Juhli, nytkö? Sitä paitsi reetun iästähän on liikkuu li li useita eri versioita, että mikä on oikea Ja huulet maalataan Niin vaikka Meän ja var ostenn. Meidän verto su Ja ta herrat sen. De osi sverin Lennartin. Pingeli pingeli pingeli pom. Pingeli pingeli pingeli pom. Pingeni pingeli pingeli pom. Toi, ja kolmi miettinyt että pitäisikö lähteä sitä töiden jälkeen, tota, no ta no ni tämän lähetyksen jälkeen. Handelaittoteipi, tuolla oli ratkaisut asia niin, että otan jo töissä. Pakko se on, no niinpä näin. Pimpeli, pom, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pom Ai, se oli... Oliko se savo oli ohja. <tinoffi> Tuosta oli Tinderi, Tinderi, Tinderi, pom. Tein on tehoja, tehoja. Tapa pelaa huilusta. Aistakaa huilu. Siellä herrat odottaa, et rahansa hetki. Niin. Mä saavun teimaillen. Mä pieni pyörin! Haan mistä on peräisin veskonmainen upeana laulajana. Mä vaan kysyn, no sitä mäkin kyllä voi kysyä tän. Että... sitä ylipäätään upeana lauluna? Pitäisikö veskonnosta upeana tulkitsijana? Tingeli, tingeli, tingeli, tingeli, bom mä mä lateen kysyä sitä yhden jutun ihan muodollisesti vaan, Onko se sä yksin vai onks mahdollisesti suurempikin hetki? Joo, ja edusti huilullaan Suome Euroviisussa vuonna 1985, siellä viimeinen Suomea, paremmin sijoittui Marokkoon. Toikaa vika ja voitti Veskun yhdellä pisteellä, vauhtsi. Joo, huilumies tulee kyllä jossain vaiheessa, pitää soittaa. No jos mä sitten... Tullaan. Ei oo jostain syystä, että mukana, mutta mä huomasin sen onneksi ja, ja menin hakemaan sitä koko ajan. Luulin lapsena tyynä ja ihan aidoksi naiseksi, kunnes tämän vuoksi, ovat äh, kenties tämän vuoksi ovat naisuhteni lähes 20 vuotta olleet äh, hieman epämääräisiä, Kristus Mikkonen. Voi, voi, voi. kun murina voi sopia johonkin Black Metal-bändiin. Hei, no, pitkä... pokelma, soitetaanpas vähän idaset tuolla, laitetaan kohta biisi soimaan. Roudari Robe oli yksi toobe, joka laitteli kaikkea maikkeja souhun. Mut hengari Hertta oli Fanny, joka hengaili lavan takana ja tunsi sen touhun. <tos> <tos> Tosta oli viesti, että Vesku on pyhä, just sen takia, just sen takia se soi tässä, just sen, sen takia se soi tässä, se paitsi nyt olla pyhä, nyt on arki. Robert ja <tos> <Tämä> <imman. tos> Näki rautaisimman, sen neuvansa iloksahtamaan. Nyt raudari Robe, näin hertalle leukki on kuttuja, kirkat ja muut. Sun veisin, saat ilmaisen veisin, jos kansani sitten vain puhuu. En mä sano oikein, ja toisen. Syö Syö tahnaa, toisille Sato ja ei, ei. Ja toisen syö lahnaa, ja toisen syö tahnaa, toisille sötottna, sötottna, sötottna, sötottna, sötottna, sötottna, sötottna, sötottna, sötottna, sötottna, ja Romelle kelpaa vain hennaarihertta Mut hertalle vain rock'n'roll band Loiri on suomalaisuus, suomalaisuus on loiri Näinhän se on just sen takia miksi mä oon oikein koskaan arvostanut suomalaisuutta? Oh Välttämättä, joka tapauksessa On fiilistä niin, heittää orkesteriin Herta katseensa Loirilla on yksi hyvä kappale, Prontosauruksen yö Siinä on tulkinta, hei, ha haitaanpa sen Poutuu rokkiin, menee suoloissa sokkiin Saa illan tämän antoisin man Tauolla on, mua hertalle tällä Täällä levi on mulla on No niin, kato nyt lähtee. Pronto, pronto. Tää, tää on kyllä siis, tässä on taidetta. Tää, tää, pitäisikö tämä nyt soittaa tähän näin niin kuin suurin piirtein kokonaan? Bronto, pronto, pronto, pronto, sauruus. Hirmujen hirmulisko. Bronto, bronto, pronto, bronto kierautti alpityltään sauruus. Se eli, se karjahteli, pronto! Lenttäsi tassun, atlantin latti remesi, kaula, kaulaa, Paavelin tornia alkoi laulaa. bronto pronto, pronto, pronto, prontosaurus, paukkuva pursto Jatketaan tuosta puolen Niin itse, ette herättänyt keskustelua, että Marokko osallistui euroviisuihin, niin siis Israelhan osallistuu vaikka kuinka usein on osallistunut euroviisuihin ja mun käsittääkseni se johtuu sitä, että se kuuluu Euroopan eli Euroopan yleisarjoliittoon, vaikka itse maantieteellisesti olekaan kuullutkaan käsittääkseni Israelin Eurooppa. Mutta miten oli viesti, että Marokko on ollut Ebuun jäsen, jossa on myös Turkki, Israel, Armenia, Aserbaidsan ja Georgia. Marokko nähtiin vuonna 1980 ekan ja toistaiseksi ainoan kerran, kun Israel vetäytyi kissoissa tuolloin. Ahaa, okei. Israelin takia Marokkoa ei ole viisussa debyytin jälkeen nähty. No pitäisköhän, joo, Israel helvetti, sitä Marokkoa ei niin silloin tää tilalle. Harmi, tuohon, oli tullut kenraalilta tuohon viesti. Mutta tieskö tämän Prontoksen kuulut kuuntelua? Ani, Pronto, Pronto, Pronto, pronto Mureniksi, Ruurin tehtaan. Koska mä haluan, että toi tulee puhtaasti koko biisin, mutta ei vähän ehkä pätkittynä tähän näin, niin ne puhutaan aina tähän väliin, ja laitetaan pois päältä. Vesku teki nuorena ihan mahtoman hyviä ralleja, mutta jossain, jossain kohta ei alkoi itkeä <tosaurus> eikä, eikä sitä jolotusta pystynyt sietää Prottosaurus on kunkku. Hän laittoi iso jim. <tosaurus> se eli, se tallusteli, pronto mennessä <tosaurus> En tiedä, niin mieli uli on mutta antaa tulla puhtaasti soitta pronttosauruksen yö viimeksi kappaleeksi. Kokonaan on nimittäin kaunista. Kokonaan tää tulee nytkin, mutta pätkissä kokonaan. Pitkaa tokan napansa, kaulaa, kurkkua, laulaa. oli mielenkiintoisia esiintyjä, mutta loiri oli illan pääsintöjä. Pressa parikin tuli ihastelemaan meitä ei, portinvartijat, meidän on päästä pois. Päästää pois. Ettekö jää kuuntelemaan pyhää loiria? Me kysyttiin. Tämä on ihan kamala piisi. Ehkä livenä voisi olla vaikuttava, mutta näin pel pelk pelkkän pelkkä ääniteoksen aivan sietelmättömän paska paskaa Lars sitä mieltä tästä taideteoksesta. teoksesta <totosaurus> Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, sauruus! Hirvojen hirmulisko! Pronto, pronto, pronto, pronto, mitä teki meidän ma anonyymilaittu. Israel ei varmaan arabiviisuihinkaan osallistu. Tästä on keskusteltu aikaisemminkin ja minä silloin oli olin lukenut juuri lehdestä sellaisen artikkelin, että myöskään Israel ei osallistu aasian -tota niin maiden tota ja, jalkapallo näihin niin kuin ma ma ma ma ma ma karsintoihin, koska siellä ei välttämättä olisi kovinkaan turvallinen vastaanotto kaikissa vierasotteluissa, niin näin ollen Israel pelaa mieluummin eurooppalaisia maita vastaan. -a -a -a. Siinä mielessä oli hyvä, hyvä uutinen. Pääsitte taas viisi ja sekuntia eteenpäin, koska Mesko Toirihan oli kova urheilumies, mutta yksi hänen parahuodeistaan on tietenkin potkupallo. Expandikaveri Prassa sillä, että prontosaurus on vinyllisinkkuna, ei taida joka paikasta löytyä, toivottavasti ei. JT laittoi viestiin, prontosaurus on taideta. Tässä tuli prontosauruslista. Toiseksi tietoponeet, kolmanneksi kantolit, neljänneksi leuvostot, viidenneksi virkapaikat, kuudenneksi kunnan talot, seitsemänneksi setelipainot, saurat. Vai vain musta muusi, kansa huusi, ohion. Loiri koomikkona ja speden oli loistava, mutta en jaksa enää hänen, hänen ns-tulkintojaan. On Hannlitaa sitä mieltä ja saan mieltä, että vesku on taidetta ja pyhä isolla. Ohion. Ehkä se on pyhä pyhätunturilla. <laughs> Paha perisota Ja Larso sitä mieltä, että on pyhää paskaa. Sampo on myös sitä, ei kuulla mieltä, ja sitä Sampo laittoi pyhä, ei vasta lauseta tämä on totuus eikä mielipide asia. Mutta muusista kasvoi tuuhea tumma kuusi, joka poikki uuden puusen, joka poikki uuden puusen, joka poikki uuden kuusen joka poikki uuden kuusen joka poikki uuden kuusen. joka poikki uuden Villiihminen tanssi pitkin maita, tällänsä joustotroteemaita, Kyllä ei mikään nosta tätä tunnelmaa, ja vaikkei osta tässä edes juomaa, niin tekikselle mies silti ratkea. Nyt meni hermot, tunnet sinä tollut, mä niin kuin hullut pyörin ympyrää, nyt meni hermot, keksi taudot juonet. Kaiveri suonet mun päässä repeää. Ja kai Nyt kauempaa en jäämään miettimään, missä vieläkään. Ja vaikka sinut näin, niin seuraa... Tuossa tuli viesti, että veskulversio kappaleesta Kohtarko Samba on mahtava piisi. Ei, sitä ei toivottu, se vaan todettiin tähän, mutta laitetaan sitä huolematta. Niin viattomasti aivan hän palkaksi työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti. Ja viestiä tulitte että se paskakin taide, taidetta, juu. Ja paska siellä kiesmassakin oli, eli onhan se loirin, loirin röhkiminenkin siis taidetta. Huigaa! O meidän hallettappi sellelle aivan kyllöttä. Veskon ajasta jällissa protoauut nyt nimi on Apatora saurus ja. Tirvetä mölinää kuulemma, että tillä li hy liittyy, <laughs> se meikalaiseen vai veskuun. Ja toinen pöytään tuotu, kun hänen luokseen leijaa tyttö nuori. Joo, kännirapulaista leijonat saapumassa todelle 2011 mm juhliin ja läski vesku la la la la lavalla korisemassa jotain karsia taidesunta on suomalaisen TV-vihteä suuri hetki. Mäkin muistan sen. Miksi ihme, Siis ne lätkätyypit, ne haluis sen sinne niin, mutta miksi ihmees? Kun hirveet niinku poikasaunoja hirveen menee, <mukkaat> niin. <mukkaat> sit vesku sillä. Joo, joo, joo, joo, joo, joo, ehkä se menee mutta niin siis tästä löytyy tämä pohjustaa mainosta jälkeen tulevaa kappaletta Tämä ei tämä eka biisi, mutta tässä on ilmeisesti toinen kappale, mikä sitten tulee tähän perään sitten. Ja se mulla, mä että se on, senkin se on mennyt versioimaan. Ja se, on, se, on, se sopii jo viimeaikaisin Paskalista näihin spessuihin ja kappaleisiin, mihin ollaan Ehkä niitä on tullut sojattua ehkä riittävästi. niin ala nyt biisi siellä, niin perikkeelle tässä nyt ja koko päivän aikaa. No alko Dokku läskiröhkii mikki ja puolet Suomen kansasta, le, kansasta lennättää No niin palaus. Loiri on elävä loiri, kyllä. Fluori ja loirille, on hyvät hampat varmaan. Fluori, loiri, floru fluori, fluori, fluori, fluori, Tyyne, ja, se fa, ja se on Faja kuunteli aina niitä helvetin Eino-Leino-Vinylejä, kun oli lapsi trauma ja kovia ja mukaan pyhä ja taidetta saatana. Vesko on yhtä taidetta kuin Ars95. Ja nähtävässä Loirinnoitilla jaksossa Vesko Michael Monron ja Jaliksen tota kanssa kuulemma. Myönnän, että silloin täällä on esit esit esitän itkevän huulun karaokessa. okeessa. Tämä nyt pistää parkumaan kyllä pahemman kerran. Parkuva kulkuli. Loiri on ja Yksi, jolla ei ole leukaa ja toinen, jolla on useammankin edestä. Ää, menkää vetämään leukoja. Pan never forget ja veskoa pyhä tunturi, kyllä. 4 plus 20 on siltä vielä Loirin levy, että ei juurikaan, se ei juurikaan laula lainausmerkeissä siinä. Tässä itse. Lukeeko täällä? Otetaan. Ei tässä on esittäjä. Taas hevät, että sanottaa, että sovittaa. Levin nimi on Legenda. <tos> Niinpä tietysti. <tos> Se yölläkin on Legenda-niminen levy. Jappateloiri. Sitten täytyy Vesko hatto, että pudotti painoa 65 kiloa jossain sen verran No, tuus nyt se Tässä näin minuutin jäljellä. Tässä tuolla seuraava biisi putkea tähän Minkä takia mä taisa, soittaa? Opa, oppa, oppa, oppa. Vai, o, o, Piipa pappilappaa, pappappilappaa Piipa pappaa piipa pa. päästä piipa pappaa on toistaiseksi paras erottomasti, ei oo ylitulkintaa Tässä luki, että. Nyt olisi raita, et El Condor Pasa! Mä ajattelin sieltä perä El Condor Pasa, mutta eipä sieltä tulkkaa. Sen takia mä tää soitin. Nyt mua huijat joo, se oli sinä sitten. Ehkä se levyllä tulee sitten itse Alpellä, kun toin kokoelmata. No perse! Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Tajuudella 98,5. Mä en ikinä sitä hetkeä, kun Faja eka kerran Nordikselle. Se oli slumpanut mulle pelipaita, jonka seläs oli heksin numero. Ja nyt reilu parikymmentä vuotta myöhemmin mä istun samoilla mestolla mun oma skidinkas. kanssa. Silloin päällä muuten Husson pelipaita. IFK HPK lauantaina kello 17. Engong IFK Altti IFK Illan ottelu isäntänä Elisa. Tässä minne kyllä hei. Tänä vuonna on aivan erityisen hyviä elokuvia Dogpointissa tarjolla. Mene katsomaan. Dogpoint, koska maailma on totta. Solid Winterfest valtaa nosturin perjantaina 30. tammikuuta. Kymmenen bändiä, kaksi kerrosta. Suomen viileimmän levyyhtiön solitin artistit keräävät rahaa rakkaan levyyhtiönsä toiminnan jatkumiseen. Tue suomalaista kulttuuria ja tule paikalle. Solid Winterfest nosturissa perjantaina 30. tammikuuta. Liput tiketistä. Nyt elokuvateatterissa. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country. Rakkautta ja anarkia festivalin avajaiselokuva Whiplash. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. Golden Globe voittaja paras J.K. Simmons. Faster! Keep playing. Why would you let him get away with what he did to you? Because I want to be great. Were you rushing? Bastard! Whiplash nyt elokuvateatterissa. Kuuntelet Radio Helsinkiä. On tässä huilu ja huilumies. En täytä mittaan normien, sormien soitteluun. Huoleni huilutan. Jos en lausein tutteita tulkita voi, niin ne varmasti huilu soi. Ja niistä soi pienoisen... Naulu. Pronto, pronto, pronto seuru! On siinä aamun kaste helmien vuoksu, on kevätlättö vuoripuron juoksu, taikin sen minkä aistin huillisollu. On. on siinä hiiltyvä hiu... Taitaakohan vesko panuhuiluun salat? Jaa. Mulla on, on kestämistä, kun johtaja valitsi Elkondor Pasan kevätkonserttiin. Älä! Ääi! tuli viesti, että loirihän tiputtaa 65 kiloa käymällä paskalla, ja meikäläistä lähtee aina kilopitemmällä paskalista. Siis on ihan sinne Elkondor melodi Oliko? Oliko muka? Oliko? Oliko? Oliko? Kai sit oli. On taas huilu huilu mies. näen mu onnon olla jotain merkki ja teksti. 100 prosenttia, 100 tästä suomalaisesta paskasta. Joo. No, Se on muuten kun tästä Facebookkiin laittaa niin, niin tuli huoma mu niin pari kolme kertaa enemmän tykkäyksiä mitä normaalisti tulee että varmasti suurin osa näistä ihan oikeasti dikkaa loiria mutta ne, et sekin voi olla niin terapeuttinen kokemus edes kerran edes kerran. Asetetaan vähän kyseenalaiseksi. Ooi Oho On siinä tuiskuvan Kaimisaaraa Inaari Kaimaa Kasarisettiä kans joo tulee Nyt Tulee sitä kyllä Ei Paimin kyllä Mutta pari biisiä löytyy Elkondor pasaa Neverfucket Kyllä On elävä tuskaa Tuli just tarin so Onko paisa pois? On! Onko huilu esille? Kysyn vaan Mä ei oo vielä No siinä mielessä, vesko on hyvä, kun Vesko on yhdessä L -l -l oli yhdessä levyn kannessa, oli ilman paitaa, niin siinä mielessä olemme sam samalla tavalla tuota tällä linjalla. Päivä, päivä, päivä, pojat, no niin, voi pojat, käävelee. niin, käävelee. pojat. käävelee. Päältä käävelee. Uuden Tämä siis oli Suomen Euroviisu-edustaja 1980. Käsittämätöntä, käsittämätöntä. Kuuletko? Käsittämättöntä. Mm. Ja Ti ti ti Ja tuossa huilua ti ti ti Anteek, näyti, saisko pluvan no. Tarkoitan vaan, että sovisi kun näytille yksi tanssi. Otettaisi tuossa plaatielä vaan. Ei te mukaan osaa. Ja eikö se mitään vaan, että osaa, miestenhuolta ja eh, osas, mieste se vienti onkin. Seuraatte vaan priveesti minua perästä. Hupsista, ohko. Ante kamalasti, ante kamalasti. Ai, ai, että tuo ote pääskit tulla. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uutta hetki. No, se nousee plattialta vähän isompikin ihminen. <laughs> Joo. <laughs> tuota. Mitäs lady tykkää tuosta sanoo? sanoa? Eikö oo muuten jätkillä hirveä tempo päällensä? Joo. Ei oo muuten luipas plattia? <laughs> Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin on saatu nulluikkaas. On niin fanaattinen lusta, niin fanaattinen lusta, että... Miten muuten on? pidenäkö hiukka äskettä antaako olla tämmöstä lyhyempää plaatua vaan? Miten olisi? Maistuisko teille parit nakit tuolla puhvelipuolella meinaa? Minun näet se... Naturally cycles, huikko says hew are having in a surtout room. He's the in <inaudible> No, very thoughtful I think is what is he doing. He's Ate vaan, mutta mihinkö neiti nyt menee? Miten oli se pohvetilaita? Ei, entä se saatille lähteä. Näiti, Neiti! Entä tuon puoli. Paidattomuudesta, Ossaa, puheen ole. Ihminen, mennä. Paidattomuudesta puheen ollen, niin ainoa kappale, kun mä etukäteen näitä, mitä me todennäköisesti tulen soittamaan, katsotaan, mitä tulee vielä toiveita, mutta parikymmentä ajatteleita tulee varmasti soitettua, niin ainoastaan yksi viisi oli sellainen, joka ei ole radio Helsingissä, siis nämä kaikki biisi on ei paskalissa vaan on normaalissa ohjelmassa, koska loirihan, siis sehän on kuitenkin loiri, niin, niin tämä on ainoa, tätä, tätä, tätä, tätä ei ole aikaisemmin soitettu, ja tämä liittyy yllättäen paidattomuuteen, ja mikä se on kappaleen nimi? Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt. Tulkaa, viekää sitten, vaikka tuhkat pesästä. Mut minä nautin kesästä. Käyn ahon paikaa, minä ilman paita Ei estä tukaan, kun Vain sulit tuulen. Minä kutsun kuulen, se ottaa mukaan, on uudelleen. Nyt mä ehkä ymmärrän, ei saa, aika missään missään siis missään missään, missään ohjelmassa. Sinä lähdit pois veskun versiolla on tylsä ja puruttavan laahavaa kuraa. No niin, no sehän on, sehän on tulla noteratuksi Ajattelin, että muutenkin soittaa, että se lähettäisiin loppupuolella, mutta tulko nyt tässä näin. Lähteekä helvettiin <tos> tässä hyvissä vaiheissa. Olemme vasta puolivälissä. Iltana lausut. Petrele. Ei sanaakaan. Hei, eks on toi seuraava? No niin, nyt tulee tätä taidetolkintoa. Tämä on enää levyeltä. Onko Lappi? Lappi ei vielä mainittu tässä Loire-lähetykselle. Lappi, Lappi, Lappi! Aamu kun kumpikaan meistä ei jaksa, emä juhlta. Emme pyydä, me vaadimme! Sinä lähdit pois, on soitettava! Kumpikaan meistä ei jaksa, onko se Nassil sitä tehnyt levytykseen? No, ooo! Oh. Tulee! Väsymme kallolleillaan, taustalla aurinkojen padeilallaan, pois minä katselin parvekkeelta. laittunen vaan käsin mä kärsit myös jo mä ammikaa mä arvan ette purehti mä kää tosiaankaan ett låtar en lådradio ja ja ja så här då ja olla auringon on hyvin hyvin hyvin vianne, jos pastiksi sai kuulan lapin kesä näihän se on eikö onhan se on oltava tuossa kokonaan onko se onko se onko se onko se muuten mitä se pitää löytää tästä ei parkeereita cancelt in parveque anta loitto ne varsin käsi kiersi dess il Arvaan, ei jumalauta, sentään ei ole tässä. Mä olin niin varma, varman itse, itsestäänselvytänyt, että totta kai Lapin kesä on kaksois-CD-kokoelmalla. 38 biisiä eikä Lapin kesä veskukokoelmalla. Mitäs täm, tämmönen meininki on? Minä lähden pois. Yö viimeinen. Ei veskuleikko, koska on yöllä viimistä drinkkiä. Aamulla jos vaiheessa kenties. Linsazin siitä tulee outo. Vitto edes jotain pillare pillereitä eikö laittoi en tiedä oliko vesku Rufassa Uno Turhapuro mutta maalle Paavo Väyrynen tekee cameo rooli ja lausuu runon. Kasko ei tanssia kansantansseja sentään. <tanssana> No niin, se oli sitten siinä. Piti vaihtaa levyä tuossa noin. Kyllä mä tässä jos jotenkin järjestäni. Tää jotenkin, en mä tiedä, mä en tiedä. Mä siis jotenkin, mä en kerta kaikkiaan tiedä, miten tästä nyt oikein pystyy. Hei, onko, eiko, onko ei, onko, onko, eikö, ei, on, hei, hei. Tuota niin, no niin, joo, no niin. Palataan ehkä ton levyparin vielä uudemminkin. Lapink. Voi jumalaa, La Okei, okay, sitten mennäänkin taas tuohon hei, tuohon cliffa musiikin maailmaan. Seuraavan biisin esittää taas avoja, ja Avottomat. Ja sen nimi on Cliffa Cliffa. Okei. Okay. Elämässä vaaditaan tätä nykyään. Ies valtaista orgasmi kykyä. Pitää väilemmä ja muutenkin muskata Uno testa, sublimaanti ja armeija, kirkoa ja civilisaatio. Terve järkeä pikkasen päin ja sitten empatiaa. Lippaa. Ja elämänsä lentää hyvin vaukein. Wow, ja klippa, klippaa, elämä on klippaa. klippa, klippaa, klippaa, elämä on klippaa. klippaa, klippaa, klippaa erittäin on se, maa, Ja, ja henkittelee ilmaa puhtain vaukein. Wow! Keuripane! Wow. Come on, come on! Meidän pitäisi olla vain... Jo vialeja, vau, wow, tajuta siis myös kaikkia transversaaleja. Niillä on poikkea intuitio, ja se pitäis vaan ymmärtää. Looriman paita polttaa verkkokalvoja, niin jälki jostain pääsee eroon. Mutta siis tämä on muuten klassikko, se unoturapuran on reikäpaita. Kaikki tietää jos sanoit, että uno unoturha paita, niin kaikki tietää mistä on kysymys. tuli, mä en ehtinyt kaikkea tuossa lukea niin sinä lähdet pois se hidastettuna. Hidastettu ruoste, sekin se muuta löytyy tuolta, vaan katsotaan. Klipaa, klipaa, klipaa, klipaa, klipaa, klipaa, klipaa, klipaa, klipaa. Suuri turkitsija, evä. Ja Loiri on suomalaisen melankolian ääni, panhuilumielen miestä. Ja sinä lähdit pois aikana, tuli ja aika diabetista veenkeä. Selvää omasta ibattista ainakin huolekin. Elämä on liiakin, sen suuhaa ja rakkaus vaatii myös originaalia. Pitäkää suosittu Veskollisi, jos se osaisi laulaa. Yhtö, että sen saavat naitetkin. Tai näytellä. Paheläpauksissa. <lipa> Paheläpauksissa. Klippaa, pitää aina levyttää ne ja jälkeen versiot kaikista viikseistä. Ruohan klippaa, elämää on klippaa, elämä aina ma, ma, maistunut, ku, koska vesku on aina ollut niin maalehenenkin. Lappi Lappi Lappi lap Lappi Lappi mainitu, Lappi lap Lappi Lappi Lappi Lappi Lappi Lappi lo Lappi lap lap lap lap lap lap lap lap lap lap Ja lap ilmaa lap lap lap lap lap lap lap lap lap lap lap oikein nimi Vesko click click click laulutaito on click click click on muun muassa click syrjä click nostaa sylös ja click click click klikkaa klikkaa, klikkaa click click oli click viesti, no ehkä. click nyt nyt nyt click click click click paikka. Likokin, Kuunteet Radio Helsinkiä, taajuudella 100 minus 1,5, eli taajuudella 98,5. Ota iisisti, olet ystäviesi seurassa. Rytmeistä tinkimättä. I've been so many in my life and time. Sanomaa välittäen. Sunnuntaisin, 9-12, uuke koo. My baby don't care for shows. Keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. Taistelija, josta tuli mestari. You fight harder than those other guys, and you win. Mestari, josta tuli selviytyjä. I can take it, joka ei murtunut. Angelina Joliein ojaama uskomaton tositarina. Murtumaton. Elokuvateattereissa 30. tammikuuta. Se pyöreä makuelämys on jälleen viidessä pennissä. Nimittäin Pliniviikot. Varaa pöytäsi nyt. Muista myös viiden pennin yli sadan pullooluen valikoimat, monipuoliset lounasvaihtoehdot sekä maukkaat alakartteannokset. Olut ja ruokaravintola viisi penniä. Mansku 55. Helsingin jäähallin kupeessa. Viisi pennia.fi Oikein mainiota päivää niin online- kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Eksivä asia väliaikaisesti välillä lihty veskuun eli liittyen lapsista asti tuusin seksuaalista vetoa vaimoon. Rip, Anonymi laittoi. Ja taas kun olemme sinä Ja me talon kanssa kun lyö ikkunaan. Voi kuinka Ya, gelar, ya, ya. Ya, Tarkista jotkustikin. En, Entä kuulosti, että hiljaisen, kun nimesi kirjaisen. Jostä mä tulen matalaan ei sotana, vesko vettää Minä olen etut Minä olen etut semmoinen. Minä Vai, vai, vai, vai. Tämä oli suprasien, että Ei me uina vetta ja mitä kä pian humina toa baqulda perda se soittaa peruasse vielä. on tehnyt toire jo taipoa äkkiä on pari ja ihan mitä äsken on tehtävä loidin näköinen? Mä loidin Maakari kuuluu taidoiltaan. Taikinan hän saa aina nousemaan. Nyt ei nyt, nyt, nyt, nyt, nosta ylös. Nyt kaadutaan! Vesferi oli kaatumisen, kaatumisen su Suomen mestari. <totusy> hän tarttuu kaunisella. Taika kaulin kuulemus oli kova panomies, kova panomies. Silloin on ollut suhde muun muassa Lenita-airiston kanssa. Jos joku saa stondaamaan Lenitan kanssa, niin ai ai, kyllä sit ja mihin vaan. Pysykö näyttelee tulkintaa kysymys? Mm, mm. Suuret pullien määrät kautta tullien viedään Englantiin. Buckinghamin. Niin jopa palat siiiin. Hi -hi <tain> Tahdon hei pojat, nähdä näiden leipojat. Joo, itkevä näyttelijä kohta luohtetaan ohi. Paulin noutaa hetkessä alaiseet. <tain> He -he -he -het. Ja nähdä temputsaa. Nyt kuningatarkin Pam Paulin taika kaulin kun kerran heilahtaa Pam pam Paulin taika kaulin se oikeus tehoa Omen... Eikö, en tuo Katsotaan, tuulta löytyy Afrikka pötpy, Pötpyrin niminen kappale. Tämä, tästä, tämä voisi olla jossain määrin rasisista meninkiä mein, mein, joskus aikoinaan tehtynä. En tiedä, kuulostaa pelottavalta. Katsotaan ja kuunnellaan. Rakkaat kihailijat, seuraavaksi vetäsemme iloisen Pötpyrin, jo, jossa on kaksi laulua. Skokiaan, jonka on August Zarurkva, Negeri Ja Sambesi, jonka on säveltänyt myöskin Negeri. Buurin poika Carsten Joo, mä arvasin. En oo kuullut kappaletta aikaisemmin, mutta syyntäkkeet on minä tähän olen. Tähän suureen lifehide, kilpailuun ja keräykseen. Aika Hazardia ja puhu yhtä aikaa lenitainistosta ja seksistä tuli viesti. Verdik. Ja tosta tuli lemmitään ja huilumiehen liittyvää viestiä. Tuli tuli, siitä tuli mulle katsotaan, mielestä, että se sä niin hyvin katsotaan, puhaltamaan, puhaltamaan huiluun, niin se aika hyvä suuseksi mies pakko olla. Afrikan, että Afrikan. Siellä tanssia ja laulaa. Saalla kirkkaan kuultaman. Skaukia, ah, kesälomat Afrikaan. Viidakoitan Afrikan, Afrikaan, vie myötäs lautaa sekä naulaa, jos tahtot saat asunnon. Ei touhua työtä, vaan juhlaa ja yötä, ja nekerin myötä saa laulaa vain skokiaan. Oho, ainainen seksi Afrikaan. Rummun rytmin Afrikaan Saa nähdä sekä kaulaa Ja kuulaa äänet viitakoon skoki skoki skouki, skouki, viesti Viestin rummun villi kutsu soi skouki, skouki, skouki, skouki, skouki, skouki, Ah, vielä No ei oo eikä tämä mä nyt tässä selväksi Haha, ha, hauskaa huumoria, huumoria, huumoria, hauskaa, he he he Ja joku toivoi sitä ruostetta CMX-versiointia Oi, nyt? No, no, ja, vie, vie, Yö, Yö on tui radalle, melun liikenteen. No niin. niin tota... <b> miehestä tuli viesti. Vesko on myös rasisti, se on kaikkea. <tuhocracy> se on kyllä multitaiteilija. Koko kansan rasisti vaihtoviestin. Katsot kuningas, ja viimeinen Mutta vuonna, ja kunnianpaloissa, ja kunnianpaloissa, ja kunnianpaloissa, ja kunnianpaloissa, ja kunnianpaloissa, ja kunnianpaloissa, ja Ni, riatti Enpä enää A itkemään. yhtä ja Kaikki valet, jotka tulevat elämän elälleen. Kaikki hyvän, mikä näkemyksä. Miettikää vain elämän kanssa, pesku on vesku Samuoli, ja Satu nousia. Kuka Satu nousia? Sitä tulkina itkun määrää. Se on vesku. rauniota kiera tanhita toopu. Liä nopehko lepadan onipä. Lämmitä kasi en palane edentokien Mä sentään mikään mikä Paskispesu. Abit tehät tota to jo kännispesu mut se peruki yks. Paskis niin... Se tulee suolku hänen lopussa. Ooh, ooh, ooh. kappale. <esies> esimerkiksi oopperalaulajat Tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niitä. Täs on elastinen. Näin, näin, näin, Hyvä elaa! siitä nyt jo kystä kyllin, ja aion demonstroida teille, miten, miten on naurettava. Jos, jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämessä No niin, eh. laudetaanko? No niin, laudetaanko koko shotboxissa laurua? No Ei Kyllä No niin. kuin kuningas. Mä olisin mä tiellä herra. Oli ah, niin satu kostere, totta kai. Joo, se. Heppä, heppä. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Heppä. He he he he he voisin he he he ¡Es verdad! ¡Es kun sanoit, että ei pysty niin paljon vettä, että kun sä oot ottanut, niin kun mä kesti ottaa. Ei mä Ei vasti! mä oon. mä Kaunit Rupikon Ha ha ha ha ha ha Brr Brr Brr Lordit Hur China Tahtoi Mun Ha China Tahtoi Mun Ha ha ha ha! No, se ja, ja mennään eteenpäin Espanja saavuin ja mustasukkaisuuden miehistä nähdä sain Toisaalta naisten silmät saivan kiillon uuden. Viini virtasva. vaan eikä viirta. Estamos pregla nxtel nauraattava kaenglix engelin kiele se markkettalle. Katsala Pesko mm, hyvä näyttelijä lauluja! Laittava tulkitsi <laughs>